Dhe namunsoj që ta mërim dhe këtë muaj të shenjtë Këtë misafir të ndërshëm Dhe ne lusim Allahun azzë o gjellë Që Allah subhanë wa ta'ala të namunson Që ta përjetojmë këtë muaj në atë mënirë Si që Allah unë azzë o gjellë a shiknachur Lusim Allahun azzë o gjellë Që Allah unë të nëndëronë O Vietnamson që tan dherojm këtsë misafirë të ndershëm dhe mos të ndahet nga ne vetëm se ai i kënaqur me ne. Losim Allahun Azza wa Jell, që vlezrit dhe motrat tona që i kena për çell para xhirat dhe që në muajt vitet e kaluar në muajin e shentë Ramadanit na kanë shoqëruar e ne këtsë muaj is muin të na shoqrojnë. Ne losim Allahun Azza wa Jell që Allah ata ti këtë begatu me gjennetet më të mirat ati. Pleçë tonë, lusim Allahun azzë o gjellë që Allahu ti forcon. Ato që s'kanë mundësi të agjerojnë, ne lusim Allahun azzë o gjellë që ka shpërblimi i muaj të shenjtë të Ramazanit, nga shpërblimi agjërimit, Allahu azzë o gjellë asë toë mos t'i dalon dhe mos t'i veqonë. Thot për nga meri sallallahu ari sallem Nëse një rob i allaut A gjeron ban i badete të mira Kura është i shnojsh dhe kura and vendas E pastaj u dhëton apo së muat Thot allahu a zho gjell I thot me lekëve Shkru një ash për blimin atyre Sikur që kanë bo i badet kur kanë qenë të shëndosh dhe kur kanë qenë vendas Pra mos të brengosën pleçt e dashur ton apo plakat Që s'kanë mundësi të gjërojnë nga se ata në shoqërojnë në shpërblim Ato kanë arsije prej anës Allahut azze o gjellë Që Allahu ja ka lecu atire mirë po nuk i ka dalu dhe nuk i ka vecu në shpërblim Kështë në thotë për nga meri sallallahu alisallem, kërë prezentoj për nga meri allaut morë pjesë në luftën e të bukit. Këthejët për nga meri allaut prej luftës e të bukit, dhe i thotë për nga meri allaut, shokëve të ti janë disa bura në medinë, janë disa shokë të minë në medinë. Thotë vëllatë, s'kemi shkel me një login apo një vend një shkretinë, Vetëm se ato kanë qenë me neve Thanja Rasul Allah si kanë qenë ato me ne Kurse ato faktikisht kanë nejtë në medin Ndë gjoni Pe jameri Allah Që kanë anjofton me përgëzimet dhe bujarit e Allah As dhe o gjëll Që Allah në kanë deru me këtë din Thot pe jameri sallallahu sallam Ato kanë qenë me neve në shpërblim Nga se ata Janë arsjetu prej anës Allah Ska në pos mundësi të në shëqërojnë E lëpse si të tjire lotë kanë derdh Nga dëshira e flakt e tjire të jenë me ne Pra Allah i ka gratu edhe ato në shpërblim Pra lezër të ndërshëm Ska këzim më të madhë në mesin e muslimanëve Sesa të përjetoj shmuajnë e shenë të Ramazanit Thot pe nga meri sallallahu alai sellem Me një didh të vërtet që e kanë zirë Ebu Horejra radiallahu anë Thot Ebu Horejra Ka bo be pe nga meri allahut nallahu na allahu, Se nuk ka ardh muaj Dhe nuk kanë kalu dit Më të mira dhe më të gzushme për besimtarin Se muaj Ramazan Dhe nuk kanë kalu dit dhe muaj Më të dëshpruar për munafikun se sa muaj Ramazan Telashet më të mdoja Ato që i kanë mundësi të agjerojnë dhe nuk agjerojnë I kanë këtë muaj Këtë pinë duhanë Këtë pinë makjato Qëtë të kalojnë këtë muajnë Këtë ngronë pa i pa njerëzit A të shkret i të harojnë Dhe se për nga merja laut Në njofton me një adidhë që ka thonë për nga merja laut Uqesh dhe shokëve të vet i tha pëse s'pon pëtë një pëse poqesh Tha nja Rasul Allah pëse uqesh Tha uqesh e unë me atë që uqesh Allah azze o gjell Një nga ropë të Allah të azze o gjell I tëllin ditën e gjikimit o përpich të që të polimizon me Allahun azze o gjell Dhe i thonë të ja Rab nuk e pranoj Me la qëtë që, që kanë shkujtë për mu kanë bo për drejtësi, pra nuk e pra noj këtë akuzë, vetëm nëse mbijet dëshmitarë. Tha lau azze o gjellë, o qesh me ketë qëropë të shkretë, që të nëtonë të ta mashtronë dhe ta rrenë Allahun azze o gjellë. Tha lau azze o gjellë, aje i kënaqërë që unë të abijë dëshmitarë, Apo të dëshmon një pjesë e joqë e joqë Pra të sjellit dëshmitarin të në Qe ashtë një gjimëtir për e gjimëtirave të u Tha jam ikna që rëzot A tërë allahu as dhe o gjell i thot gjumë është stop Nalu Mos fol Le të flasin gjimëtira qera Ja nisin vesht me fol Ja nisin sit me fol Ja nisin duart me fol dhe rrisat të dëshmon edhe lëkura e të tjere, e para që ja nisë me dëshmu, si qka thonë për nga merjëllaut, kofsha e gjath pra koma e gjath e ati dhe thotë, O Zotë vërtet ki akon ke gjengje, Ramazone kanë kalu prana ti a iskani për Ramazone, kanë kalu për rëth gjëmive, a i kur asë një herës nga kashtim rejëna, E pasi të dëshmojnë gjimëtirët e ti Allahu azhe o gjell I jale jonë gjumës që të flet E cila ti malkon të gjithë gjimëtirat dhe ti thot Të malkuara qofshi Nga se unë për juve deri tash polimizosha Për juve folshna Pra do të shmojnë gjimëtirat ton Ku kena mundësin e pejle kurës tonë më mshejë Pra do të dëshmonë kundrë nesh, edhe nëse njërzit mendojnë se je agjeruash, mos arro, se do të dëshmonë dhe barku itës, do të dëshmonë gjimë tirët e tua, se a ke pas mundësi ti të agjeruash, apo s'ke pas mundësi. Pra muaj, ma i begatuar, ma i mirë për musliman, që kalon pra natinve a muaj Ramazan. Muaj, ma i dëshpruar për monafikët, a sh muaj Ramazan. Për ata prej shenjeve të munafik vëruna zot, kur ta vitën muaj Ramazan, ato thonë mjerit ne naka ardh muaj Ramazan në gusht. Ditët e nëzëhta, a nuk e din i shkreti, se Allahu Azze Hoxhel dëshiron me muaj Ramazan që aletëson ditët më të gjata dhe më të nëzëta. Thot për jameri sallallalli sallem, Allahu Azze Hoxhel do t'i thot israfilit ditën e gjikimit, që ti frinë surit dhe të rinjallën të gjithë të vdekurit që do të tëndrojnë par Allahut azze o gjellë në kam thot pe nga meri sallallahu aleshellem Allahut azze o gjellë ropte ati do të rinjallën në atë form dhe në atë manirë si që i ka kryu lakur iqë ka më zbathor dhe thot pe nga meri Allahut do të rinjallën dhe në atë form si ka nlinë ditën e parë Pa bo sinet Aisha radiallahu talen ha Tha ja rasullallah Meshkoj dhe femrat Do të rëndjallën me një vend në lakuric Qe do t'i mundësot një një qetrin Qe t'a shiqon Tha ja ajshe Ajo dit është shumë ma e të mershme Se t'i shkonë dërmen Dikuj t'a shiqonë diken Ajo dit është ma e të mershme Se sa t'i shkonë dërmen Dikuj t'a shiqonë diken Dikuj t'a shiqonë diken Më epsh, pra për vëkërta si e thot pejo mërë Allah, do që ndrojnë kam, pangëron dhe papië, gjerë sa do t'imbullojnë ato 50.000 vitën kam para Allah atë zëvëgjëllë, do që ndrojnë ato të cilët, s'kanë pranu që ditët e nëzeta dhe të gjatëm, të kësaj dunjojë të praktisin ushtimin e pyrjen, për të ngronë dhe për të pi ditën e të merit, ditën e 50.000 viteve të gjatë. Thot për jameri sallallahu sallam, kojsh do të jenë të srehuar në ditën e gjegit, në ditën e gac, në ditën e gjikimit, ato të cilët do të jenë të srehuar, ato të cilët e kanë njoftë Allahun dhe janë pregadit për ditën e gjatë. Allahu! agjeruesit do t'i strehon në njën e arshit Allah të zogjel dhe do t'i afron me ngron edhe pëse dita e agjeruesve dita e musliman dhe besimtarve në ditën e gjikimit do t'zgjate sa mes drekës dhe i këndis sa zgjate koa mes drekës dhe i këndis për musliman dita e gjikimit do t'zgjate dita e gjatë kach e pas tajnë Tho të lau azdo gjellë Mirë se në keni ardh A ropte mi të dashur A ju të cilët e braktisët Ushtimin dhe pirit Dhe në ditët e nëzeta Sot jeni misafirt e mi Dhe me jeni meritor që unë Dhe në ketë pjesë të ditës Mos t'ju lët të uritur E të etë shëmë Po dhët ju afrohet Ushtimi pa Ushtimi pa që është pregadit në kushinën allaut asë dhe o gjellë në ditën e gjikimit i afroat besimtarëve o shtimin e parë që do të agërën a gjeruasit në ditën e gjikimit është mëlqia e balenës e pregadit të në kushinën allaut asë dhe o gjellë ndërsa do të pin uj prej borimit të quajtor sel se bila dhe thot për jammeri allaut dhe allahu as dhe o gjell do të jathere një tarak, do të jathere një bikë për to që ashë rrit dhe ka kulot në kolosat e gjënetit. Pra këto janë misafirt allahu dhe allahu për agjeruesit special e ka taktu, e ka dalu një derë që nuk do t'hin në përmes kësa i derën vetëm agjeruesit. Kjo der është e quajtor dera e rajanit Adini vlezër Pse Allah azze o gjell Ecaktoj një der të veçan para gjerusit Edhe pse dirë të gjennetit janë tëtë Dirë të gjennetit janë tëtë Nga numri dirëve të gjennetit Najka dhonë një dobi Ibni kaimi të qmuashme Ka thonë Allah azze o gjell Në përmes dyrëve të të gjennetit E ka përcel një mesaj Të rëndësishëm mesin e rëpëve të ti Që ato mos të gajlosen Mos të brengosen Për riskën e të tërët Ka thonë e këni pa fminë Kur anë bërë këne nënës O shtjehet fmija në përmes këthizës Dhe ata me gjak O shtjehet fmija Në përmes këthizës Dhe ata me gjak por sa të lindhë mija masparin i prejtë këthinza pra kanali risku të mbilët mbilët fabrika falementon dhe ki ka dal prej punëtoris prej punëtorve që qe ka qenë nga dëvën thot ibn i kajmi Allahu Azze o gjelë ja ka mbilë një dyrë e ja ka hapë djë dyrë ja ka hapë djë kanalët Dhe ka dhe vencu në vend të gjakut me ushtje, tash ushtje e të me qumsht. Dhe risa zgat kjo, ka thonë divitë, pas divitët dhe mbyllën këto di kanalë, që ti hapën këtër kanalë, qële që janë këto këtër kanalë, ka thonë atër e fmija rritët, janë isë me ngronën dhe me pi, hanë mishët të ndryshme që Allah uja ka bo halant, dhe hanë bima të lojlojshme frite të lojlojshme lau, ja ka muncu ati që të ngronë dhe janis me pi qëmsht dhe pinë gjithashtu lanë gjithë të ndryshme këto ka të rdirë të fornizimit të ti nuk zgjasin shumë zgjasin derin primarjen e fundit këtë vdese, e lën ushimin e lën pyrjen e lën ngronjen i lën të gjithë këta që allahu as dhe o gjellë që ja difi shonë shpërblime që ja hapë të tirë të gjennetit 4 ja kanë bilë për që hapë 8 para ta tirë të gjennetit janë 8 e veçan, ashtë një derë e të uaj të rajan ibni haqër as kalanim kër fletë shfarë hikmeti dhe urtsi shfarë fshetsi e mshetë që allahu agjeru e zveh që atakton një dërë të veçanë special. A dini përse? Përse Allah as dhe o gjellë nuk e bonim që a gjeru e si të inë në përmez dërës se namazën. Edhe përse e dim se a gjërimi nuk pranohet pa namazë. Njeri së banë namazë, nuk i pranohet ati a gjërimi dërë i sa të banë namazë. Me gjitha ta Allah e ka të këtu një dërë të gjënetit arajanë. Thotib një ha gjërës kalenim Do të se ropë të Allahu që kanë agjeru Në kohët e zhegut Në kohët e nëzeta janë gjersu Dhe Allahu azhe o gjellë për këtë arsijem Pas i që shtatë dyrt e gjennetit qëra Do të ketë kalabalëk të matë Dhe duke hi banor të gjennetit do të gjersitën Dhe ndoshta i kap edhe eqja Allahu special për to E ka të këtu një derë e cila është e gjonë 14 vite me hetë që t'hinë rahat, rahat a gjëruesit, pa i ka plu vapa, pa u gjërësit dhe pa u ka plu e qeqerë. Ka ndera Allah, vlaj dashën musliman, që Allah azhe o gjelë t'a ka boti, t'a ka nderu me këtë muaj të bekuan nga se s'ka një metë më të mëtë, se sa të përjetoj shmuaj në Hamazanë. Lëta ndëgjojmë këta ditë të për nga meritë Allah Që tja dim nga vlerën Se sa Allah azze o gjell ka bo mirë Kuna i ka zjot jetën Dhe ne këra përjetu dhe këtë muaj të bekuar Talhat e më ubejdi la Nga transmiton një ndodhit të qëdetshme Qela ndodhit ka ndodh Në pransive të talhat e më ubejdi la Nga të regon talhat e më ubejdi la dhe thotë kanë qenë divlazni prej një fisit të Medinës dhe më kujtojë ditën kur kanë arë dhe e kanë pranu Islamin këto tu divlazni prej një babe dhe një naon kanë arë të pej nga meri Allah dhe të ditë për një qasë me një kohë e kanë pranu Islamin tha njëni prej atinve ishte ma aktiv një badet bante na file ma shumë se sa i ditë dhe ki që bante i badet ma shumë E arë koha, një ditë prej ditëve, pas disa viteve, dolë gjihat në gjihatë në luftë në rrugën Allahu. Dhe ishte Allahu, e s'gjodhja ta dhe e mori shëhitë. Vëllau i ti që e pranoj islamin, jetoj edhe një motë motë. Masë një vjetit, edhe a i vditshë. Mirë po a i vditshë të pinë e ti, e nuk vditshë në fronë që të shkonë shëhitë. Talë hatëm në obejdi lakë. Me këta di njërës ishte i lidhur fort, ishte i vlazruar fort, dhe ra në gjumë dhe e pa një andër të që diqë. A di një lezër, qëfar andre tal hatem në obejdi la pa? Tal hatem në obejdi la e pa një andër që këto div lezërit janë parku kanar të dhe i rëgjënetë. Në mesin e atinve dhe ishte tëll, lang, që me të tëllë hëtëm në ubejdi lëngë që pritëshin me uqelë dirë të gjënetit dhe me hinë gjënetin e lau. Tha përderi sa ishmin këtë gjengje, dulë një njeri prej gjënetit jashtë, e kapi për dorëm vë lau në shëhidit. Ja, që era shëhid, po ajë që jetoj dhe në vitë e kapi për dorë dhe shtinin gjënetë. E msheli dhejrë Pas taj pas një qastit dul prap E kapi shëhidin për dore E shtinin gjennet Tha me rra dha mu me hi Prita pak dul prap A njeri prej gjennetit dhe më tha Ti prit se Allah ko a jotes ka ar Me in gjennet Tha mdull gjumi O qodita me këta ondër o përhap dhe o publiku andra e tal hatem një ubejdi la që e ka po në medinu, deri sa andra arritin veshin e penga merit Allah dhe sahabët o që ditëshin dhe thojshin, ashe mundur që njeri të hinë gjënëtjin e Allah të para shëhidit, ashe mundur që njeri të hinë gjënëtjin e Allah para se ati që ishte ma aktiv se vla ojti, Tha përja mërë Allah, që ka për po të qodit mu? Që ka ka për të qodit? Tha nja Rasulë Allah, po në qodit rasti që a i hinin gjënetin e Allah për a shëhidit. Në edhim se shëhidit, Allah që farë pozit e të lart i ka dhonë. Tha përja mërë Allah, a nuk është a i që ka bo seq dhe namaz farz ma shumë se vëllavi vet kaqë? Tha në poja Rasulë Allah, Se ki ka jetu edhe një mot mot Dhe ka bo shumë namaz e farz Ma shumë se aj Fa nuk është ki dyti Qe ka bo Qe ka gjeru një muaj Ma shumë se vlavi vet Fa në poja Rasul Allah Fa mosu që dit Fa se në dhenë gjenetin e lot Dalimi mes këtire të dyve asht Sa dalimi mes tokës dhe qelit Dalimim Mes këtire të dive që në njënë gjëneqin e Allah Asa dalimi mes tokës dhe qëllit Këa ditë në banë me di Se vetëm me prijetu muajnë Ramazan Ashtë një metë dhe begati Allah Që lipët prej neve na ta falemdrojnë Allah Me thëlsin e zemrës dhe mithon Elhamdur i la zotë Që më dalove prej shumë kryesave tua dhe nuk e nëzitove e gjelin të unë dhe lhamdurilla që i më mundëcove dhe ditët e vapës ti agjeroj a dini përse që ta shti vetën provim dhe intim të hanë ta provoj vetën a kam mundësi të bëjnë sakrificë për Allah a kam mundësi që atë që e donë Allah ta qesë para epshiz dhe dëshirës të eme më ka arrasti Ta shti vetën provim, më ka arrasti që ta nështroj nefsin tim dhe ti tham o nefs Dashte apo s'dashte, pa të qunë gjenet s'plon Pra më ka arrasti, ta shti vetën provim dhe ta shof Kujt pëja përparsim, asaj që Allah e ka lip Apo atë që e lakmon dhe që e dëshiron nefsin Pra kam hinë provim me nefsin tim dhe do t'i tregojë Allahut sot në kararasti, që i t'i tregojë Allahut se unë jam aji cili e du dhe ndëgjojë Allahun, ma shumë se krejtë qovë dhe nësi im, në kena hinë provimi në imonit, që ka thonë për jammeri Allahut, se ka shiju e mbëlsirën e imonit, asë njoni për jush dhe i sa të donë Allahut, të donë për jammeri në Allahut, ma shumë se vetën e ati. Tash, hinë provim Abar kun e do ma shumë Apo Allah unë danë Aj që e do në laun e vetë Aj që e respekton për nga meri në vetë I e përparsi të dashurit I e përparsi të dashurit Se Allah nuk e ka pru agjerimin me të dënu dhe ti me vujt Po Allah ta ka pru agjerimin me të pastru Nga se ka thon për nga meri Allah ku që agjeron një ditë Ramazan, edhe agjerimi ti buron prej besimit të ti. Nuk e pitë vetën, sa do të muj, as do të muj. Sa Allah e ka ditë, a e dinë që ka ka kryu dhe e dinë sa mundesh me përbalu. Dhe Allah nuk e nëzen, motin ma shumë se sa ne muj me përbalu. Asa shi mund shumë Allah utë na i boje Në zetin një qinë gratë celsius A ka mund si Ka mund si vële dhe të ndërshëm Dhe ka mund si 5.000 gratë celsius Pa Allah unë trojetona nuk në ban Ma shumë se 20 dhe 14 Vetëm neve në shenja E gjenemit neve me në tregu O ju njerëz Vërtet vab jasht Ajo që jepret është ma vab Se kjo që jepërjetonim ndajone që a ditë të pejgamberit Allahut dhe secili si prej nesh ne ta para mendon ç'ash para asoj. Faut pejgamber Allahu transmeton e boreram, thotë i çmim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke na bajt vajz duke na tregu ders. Duke ndëju ders, tha uni ju, sikur me rani guri madh në pus në uj. Tha për e mërë allaut A ndëgjut këtë zon A ndëgjut këtë poter po Tha në poj dashur i allaut Tha ke është një guri që shtavët vjet A njës me shkun s'kaj në fund të gjenemit Sot kam rin A kuptuat s'a fell gjenemit Shtavët vjet Guri a njës o shpejt shkon pina Pas shtavët vjet dhe guri a rriti në fund të gjenemit Para mendova vllai dashur me tip minare dhe me citpi minaras mendojse dat frima pe frigas edhe nase bjen sall n ran pamuk. Para mendoj jo me ra prej dikon nair apo nul, po me ra prej sa lartin xhenn, cele asai trop çe mundet me përballu. Pra Allahu azza wajel për këtë arsye, Allahu azza wajel ka deshë që në shef banor të gjennetit dhe në ka prun ketë muaj bujarë. Arë er një njëri të për nga meri Allah, thaja Rasulë Allah, më tregon të abaj një punë, një vepër që më qënë gjennet. A këni dëshirë me ditë qëka e këshiloj për nga meri Allah, këtë njëri që e kërkoj për pe nga meri, sallallahu aleyhu a sellem, që ta njofton me një vepër, me një punë që e ban banor të gjennetit. Tha përja meri Allah të agjero Tha ja Rasul Allah më trego për një vej për qëtër Që barazot me agjërim Tha s'ka vej për që barazot me agjërim Tha s'ka vej për që barazot me agjërim Kush e agjero në tha përja meri Allah Një dit të nëzetë Aqërimi ditës në dhe Do t'ja shuan eqen në ditën e gjikim Ebu mamë el bahiliu Transmetu si këtëja ditë i tamamu bo. Skur tha motim të ojaki Ebu mamë s'kena po Tha kure dhez të ojaki Ebu mamë el bahiliu Nëzjerë të tim e kuptoj shmi se ka ardhë misafir të ebu mamë Dhe kuptoj, të la vepër, të reashmjeti të qonë gjënëetin Allah, të reashmjeti që të shuan e të në ditën e gjikimit, parat për jammeri Allah u tha, gjdo vepër e bje sa ademit ashë për ta, për pos agjerimi, ashë për mund, përse agjerimi ashë për Allah, në dhe gjënë imam në uvijun, pëse për jammeri Allah u të ka thonë përveç agjerimi, Fa e para prej atinve Fa se mbretat e dunjans Që njerëzit disa njerëz i kanë morë zota Te dunjons, Të zotat e dunjans Të tyre Fa afroen me kurban I kini pa dërvishat Të cilat ditë në shindjergjit Presin kinxat e vorët e teqët Lipin shërim dhe afroen Të të partë të tyre me kurban Kemi pa dhe njerëz që i përullën qërve Bojnë sergjë dhe, dhe ruku pranë prisat dhe mbretat dhe zotrave të të të dënjohë, fa për posë agjerimit. Ska umet dhe popull, që agjeron për të parin e të të nëve, pa atë për jam e ra laut ka dhon, illa sot, fa inna huli, vetëm loja dhurimit të agjerimit, ash për mu, kur kush nuk unë ban, or tak në ta. Skena ni, asë një stori, Së është përshkrujt Se dikush ka agjeru për vilonin Më afru të viloni Askush Dhe të më agjerimi ashtë për mu Dhe tha Unë dhe të ashpërblej Përse pe një ameri allaut Tha në këtë adith unë të ashpërblej Përse nuk këtë reguf Qka me qka allaut Dhe të ashpërblej Thot me një adith pe një ameri sallallari sallem dhe pra të mira të allahu shumë fishohë, sa bon, dhe, pas taj, 700. Dhe të më agjerimi, dhe ashë për mu, dhe unë është për blejtë. Komentator të këti adithit, kanë thonë, qka do me thonë, qka ka dash me në thonë, për nga merja land, kuna të a ka tregu fjallën e laud në, në këtë hadithën këtësi, ka thonë, unë është për blejtë. Ka thonë e parëm, Nga se a gjërimi a sabër Do është me frenu vetën tone Preja saj që epshi dhe Barë ku e dëshiron të e frenon Banë sabër Banë durim E pej Allah u ka thonë Kora një kerim durimtar dhe i epsh për blim pa e sabë Pa e qitë nga ndohër Sa i e patinve thot mërë një sajit ju duhet E na e dim se si një njerit nuk ngopët Nuk frinjët Allah Dite në gjikimit Ka me ngobë dhe sirin e njerët Transmetohet me një transmitim Që Allah i thot Lip, qka përdo? Përdu ketë dhe ketë dhe ketë Katërdhët vite me radhë lip Dhe i sa Allah i akujton Mos i shkon dërmen Qka me lip, zdinë qka me lip Allah o thot Mos përduhet edhe kjo Thot Valamir ka qenje edhe që kjo Pra lip 14 vit dhe Allah u jep ma shumë se kalit ditën e gjikimit në gjëndetin e Allah Allah u azze o gjel janë gobë dhe sinin e ti ka thonë për jammeri Allah për vetë se a gjërimit on e shpërblej ka thonë djetartë nga se shpërblimet e Allah janë tre loj një loj i shpërblimet e në gjëndet që ka i përndjet në eman Këtinve dënjohëve, përshemë Allahu ka tregu se në gjenet ka hurma A ma hurma dhe gjenetit si janë si dënjohës Allahu ka tregu se në gjenetit e allaut Ka ruman, shegar Ka frite, thewakje Frite të gjenetit A janë si dënjohës, asësi Allahu ka tregu se në gjenet ka grot Grot e a gjenetit Nuk janë si kur grot e donjës. Dhe ishta pa jo e Omer sallallahu alaihi wasallam, në grua e donjës, nëse e i dhënon burrin e vet, edhe pse tash namazan burra ti i ndoinin graw. Për shkak se ato nuk janë sebeb që ja zon udhën, po ja zë udhën që dërgushin. Megjithatë, ta, tash nëse një grua e i dhënon burrin e saj, gruaja xhenetit i thot Allahu dëvëra. A nuk i jetë e ditë se vitë si dhe se kena me ta mërë mosinë, s'ki e me apo, pa ka qenë zejt i më një sejtë. A di që shë e tutë ke gruën e vetë. Nuk ishte nevoj me ngritë zonin? Ska nevoj me ngritë zonin se Allahu azë o gjelë a gjerimin s'ta ka pru me t'i dhënu. A gjerimin e ka pru t'i, me frenu vetë në tonë, dhe me kontrolu se në ka zonë Ramazani, ka në zenë Ramazani. Ramazani kërkan nuk e zën Për pos a i cili Pizorit e ka njës me gjëru I cili thua shëm Allahut ashtu i bom mirë Për ata shlojnja një uvën Se ki ashtu bom Vepër të mrekullushme Për ata mu se prekni ata në telë Jo, për lau A zhe o gjelë këto qërësi të këshian Pra hidrimin, ka adha gjerimin Ti e me të frenu Me bësabër Me frenu më leftin tanë Me koqit dhe vetën tënë që Allah unë tanë me knosh Pra ti, ko dhvish njëftar që ti posedojsh dikzime Të gzosh kur ba njëftar Të gzosh për çka këse Allah Ta ka le e ud me ngronë në tashkutere e zoni Dhe Allah ta ka mundcu me a gjëru Sa njerë si kur ti janë të shnosh Dhe ma të mdoj se ti dhe ma të shnosh Amo Allah Nuk ja ka mundsu aty më të rrug nga se si thon e ka zon Ramazan. Atin ka neza Ramazani ka thon Allahu Kurani Kerim ato qi se janë përgatitur shpirtarësh Allahu ja ranon atë në Ramazanin smuj më xheru. Pse? Se Allahu nuk ka qev në ket adhurim të veçantë. Që te Allahu t'ia bën ket adhurim çdo kush. Ruju për atënve. Mos të ishe prej atin dhe që Allah Nuk donë ti me agjeru Se ne pandime në Allah As në gjami se në kishmi ardhë Allah mos të adhon fujgjen A mu ishmi me ardhë Së kishmi pas mundë si me ardhë Po kush ashtë a i cili Në ka rinjallë vullnetin A i cili në ka adhon fujgjen A i cili në ka lecu Së më ka dalë një telash As gjallis, as mu, as vajza As gruja me o kërstash me brevë në përspitale, pra kusha është a i cilin e kaletsu? A nuk është Allah? Pra Allah azze o gjell, me të mirat e ti, nga japë gjennetin e ti. Pra Allah azze o gjell, ta kaletsu, thujë elhamdurila, nësë në vështirësot, apo karikindijat tërblot, duki dalon njërzve, thujë a rabë, banë ma sabah, të kënë sabah që shisha i këfjellë, o zotë, nune di fortë mirë, se i dhërimi apë i shejtonit, Se kam dërmen une ata me ngu Ti për neve ke lidh E aj me si të nton i lidhur me në mështru A se si Nase keno në dërmen ata me në dëgju Pra lojit është problemit e lau As dhe o gjennë gjenetin e ti janë tre loj E param Than janë të njëta në eman Nuk janë të njëta në veper Zedib Nisaid Kure i dhëndon të gruja vet I thonë të Moze shkoj agjes të marmo Ta ma më thët Aman Dhitë që jem bashkër të ajot edhe në gjënet Edhe ajo më njëheru edukon Të, të edukuar me kurani kerimi dhe sunetin e për nga meri të lau I dit i lojsh për blimit Si një se ka pa Veshë Se ka ndëgju Mund të parafitirot Thëtë lau as dhe o gjemë në gjënet kanë Lumej për i mjë oldim A ki pa lëmpi mjoldit? A existon të një lëmp? Në si përbëgjën e tokës Qoftë Mississippi, apo Nili, apo Vardari, apo qëtë Që është një lëmpi mjoldit? Ska o Thotë Allah o azogën në koran i kërim Ka lumej për qumsht Lëmpi qumsht Ka lumej për qumshtin gjënetin Allah Pratimën e anë e profiteron E afronat motkën apo Vardarin tanë përbara e banë bërë, të kojtojtë mënë janë kosia, që e kemi e lopën, e banë bërë, thotë vë Allah, mirë ka në. Ka thonë Allahu azdo gjelë në kona një kërinë, po kanë gjennet dhe verë, e cila nuk të de, lumë prej verës. A ka? A këna pa? Se këna pa. Mund të parafitërot, Allahu e ka përmenë kohën, i të rati lojë, Pa asë sin i se ka përnë A shvesh i se këndëgju E asë që mundet të parafitirot Qish me të regu Pa këtë asin Allah Ska të regu Pa ka thonë kërani kerim Ato kanë gjennetin e Allah Qësiri tine se ka përnë Mirë po kam i gëzu zemrat e të të tërë Tërthorazin E ka përmenë Allah në suratu rahmanë ka thonë kultukat e banorëve të gjënetit, janë të mbu shura mrena me kadive, apo me mëndafsh më të shtrejnë. Thotë Allah në kohan, bëta inu ha min is të bërak. Mrena, nëjnë këna kultukat për singjerit, edhe ata singjerin e kinës, dhe arsi tunë që të mëngu nuk rrijët. Gjënetin Allah në kanë singëndë singjerit, amë mëndovë që i quajtur is të brakë, ma i shtrejtë. Thot, a blemë një abasim, dhe a blemë e sudë. Pse Allah nuk në ka tregu pamje në jashmë, nuk ka tregu që par lekur e kanë të mbështjelur, ka thonë se si një se ka pa, dhe shi se kanë dëgjus mund të parafitirot. Thot, nëse Allah në ka përme, mëndovë që në më të shtrejtë mrejnëa, Para mendojë si mund të jetë bukuria jashtë E të më lau e di Për këtë arsi e loj i shpërblimit Ta atirve që a gjerojnë para laun as dhe o gjel A prej loj të trej Pra qëllësini jonë se ka pamë Vesh i jonë se ka ndëgju dhe smunde të parafitirojnë Para mendojë Për një pjesë të ditës Për një pjesë të letë të ditës Aronë A këtire ditëve pitho një tronë Pitë një pleçt Kur kanë agjeru dhe kanë korë Së kanë korë me kombaj Po kanë korë me drapër Dhe pitë një ato Që që kështë një punë Me agjerimin me Ramazani Së është bo mu abet me prish Kur se njoni thot Valla unë jam kamarier Pe kam zorë të në ditë nga Në një, në në këlim E dhe kamarier që e gjisën e ditë të sullën në karrika, e përsta i pekam zorë. Jo nuk e dini që ka zorë, po na nuk e dini që ka zorë. Na nuk mujmë të parafitirojmë që i shazorit. E kush i ka bo ato që t'ja banë kolaj? Ja ka bo imoni? Ja ka bo besimi i vendosur, që me laun asë dhe o gjellë një ditë ka mu të ko, dhe për atë ditë ajë ashë prega ditë. Pasë e me Aramazaris diskotohet me prish Në kena problem me plesh të të dhëtë vjetë Që cilët e damton a gjërimi nuk e prish Nuk pranon me prish Allahu i kalon në cim Nuk pranon me prish a ki qetri Me zizë e prejtë o, o gjafeni, o gjafeni O gjafeni, o gjafeni Kam dë hapa pa qetër si ka pa qetër Vecë se të gjeni ruk 5 milion hoxalar i gjen Dërë i zazitohet Valla prish e ban Edhe kim shonë të në kështu do të mëzumë gjini mu dhët une e pachetër e kam se pachetër e kje hapa me pi se kje pachetër duhan me pi të nditën pes pachetë e i pi pachetër i kam hapa të hoqë që si thotë, andoshtë e ka për qëllim hapa të qingare t'i ga për këtë arsie, na nuk e dim që ka zorim, apo do një me di që ka zorim, edhe pleçnë të dëgjojnë që ka zorim se edhe pleçnë këta nuk e kanë bërjetu po jo të regoj zorim Çe Allahu Azza wa Jall ta dish thuj, elhamdulilah. Mosë per mendi koncë Zot se marrë të qoftë me përben zor. Di, Çe Allahu Azza wa Jall ka thon na jetën e par, që e ka obliguar xherimin ka thon, ja ul ladhina amenu kutiba alejkumus sjiamu kama kutiba lel ladhina min qablikum la'alakum tattaqun. O jo njerëz, jo ka bën fars xherimi, o jo musliman, jo ka bën fars xherimi siç e kanë pas popojtë më parë. Me një dallim. Cili ka qen dallim? Popojtë më parshëm kur kanë xheru, e kanë pas të ndaluar. Me ngron, me pi, me pas kontakt me grua, e kanë pas të ndaluar me fol, e kanë pas të ndaluar me çesh. Dhe ata jo vetëm tan ditën pa po ditën dhe natën ditën dhe natën kur kanbojn iftar a di kur kanboj iftar mes akşamit dhe atis ka nanë sahabët dërgërimi ka qenë fillim këtë for. Kanar në fillim kët fort ka nanë akşam e kanë sa kanë vola akşam në janvorstadt e ka zon xumi kur i ka dal xumi ka një koje atis do më thon ka kalu si firi kur ka kalu si firi kanë xheru dhe ditën ditë kanë do Dikuj që i kanë kalu të redit i karat fikt Dhe Allah u ka zbit lecime Dhe ka thon a i cili E përjeton muaj në Amazon Le të agjeron A jetët vjoj Që Allah u ka po bon lecime gjatë nautës Pasta i ka thon a gjeronim Derisa të filoni Të agjeronim Korda loa dita prej nautës Pra a gjeroni ditën Dhe nautër lecime Për umetin e Muhammedit Sallallahu alai sallem Folni Të ështëni, lezoni, përmenë Allahun, komunikoni E keni të lejuar, vetëm ushqimin dhe piren Në shenjë, në shenjë, respekti dhe sprove Se valë, të ajejë ja i vendosur Të a gjërësh për Allahun, azze o gjel, apo nuk je Qëlla ka në konë me e zorë shumë? E atinëve apo junë? Të të bashkësh në, ma shumë se kachë tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne se ropte të maparshëm popoj që i kanë gjën para nesh njeon i ka bon gjona jet natës kur a chun sa ban der e ka shkujt filani kaon filan gazinon dhe ka bon ket gjona s kan pos boj dhe ngjirr as gjoc e fshin ata e ka marru allahu para ked po do me bendo apo do më pëndu? Që shka qenë me bendo siç ka qen vendim me mint vet Mbit në vetë A jenë ato e mbit me gjerim apo jo? Vallaj si jenë Bile po kthejmë në muajnë Ramazan Ha niftan Ha para taravir Ha mas taravir Ha para se mera me flet Ha mas i qomu me flet Ha para sabaj pa... Do me thonë Ramazan po kthejmë Pra vledot të ndërshëm Kësajnë nuk i thonë të zarë Pa është për këpyqënë Vetëm se Allah u anapranor Allah u agjerimin E ka bo me arriti Mi kalu krejt Me arriti dhe vëqëmëri Mu bo njeri që i tutë është Allah Pse me vlatis po agjeran Pse si tutë në Allah E Allah Na i ka bo farz agjerimin Me dalu kush i tutët Dhe kush i tutët Kush i tutët Allah u t'in kushin I tutët njëzë I vendur për njërë dhe për Allah u si vend Allah e ka voj bon i badet të mëshef Që të dalon ato që i tutën Dhe ato që i si situtën A ka problem usmitu të Allah? Nuk ka problem thore Vetëm se, në akiret s'ka gjennet për ta Thot për Ameri sallallahu alai sallam Ai që i mtu të të të të në të nëdunja Ka më knoqë në akiret Ai që i knoqë dhe së mtu të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kanë me tutë në akirat Zge dhe njërë Ja veqë më kach Për ka dhonë Allah në Korani kërin Inama jetë këbbelu Allah Minë al-mutakim Aki e qefë me të pranu haq Aki e qefë ti I ba dhejtë që aki bo Allah I ke dhonë njërë një dinarë I aki në gjithë dërë Aki e qefë me të pranu Si jo Kena qefë krejt A kje që vëllau më të pranun? Kam qërë E allau ka qitë kusht Kusht se ka letër njoftimin E te ku allakit së pranun Kusht nuk ka në shtetsia Ipët pasapordit? Nuk i ipët Doet me regullu në shtetsi Në shtetsia e pesimtarit A tu ta prej allau Hamurës e së qef kur kush Hazi si e më përëndim Ha se lërgë shpëpisi Ha dhe ha Shefa i që cili nuk im shef është kur Tu jo që allaut Që allau azhe o gjel të pranon Dhe allau azhe o gjel të pastron Dhe allau azhe o gjel të begaton Dhe allau azhe o gjel të nderon Dhe allau azhe o gjel dhe Nga dera që ke me hinë gjennetin allaut të dalon Prej kriesa dhe qera Dhe allau e ka pregadit gjennetin Pa ato që kanut Allahun, pa ato të cilët veprojnë dhe, dhe agjerojnë dhe adhurojnë Allahun dhe e ruajnë nga ditës agjerimin e tyre, nuk e pallin agjerimin e tyre, nuk e ndotin agjerimin e tyre. Me fane fashme, thuaj vllavitan, lej mohabetot të maz Bayramit, s'kena vakt tash për mohabet, tash as kohë ibadetit. Abdullah ibn Ghalib kur vdiç enuhaten Erën që i vind të erë përfim Edhe dheu të varit Thanë prej nga kjo erë Kushe përfimosi dhe dheun Thanë e përfimosi A qërimi abdullajb një galibit Në ditët e nzehtar Transvetohet nga disat partët ton Kër të venë me lache e vdekes Me amor një një një shpirtin I thot me laches I thot me laches Meri erë të koka Shkojnë e nuhatin të koka Thonë një arëp ja, O Zot Pithen era namaz Pithen era namaz Pithen era kur anë Thonë shkojnë i me një erë Në zemër E nuhat me loq e vdekjes Zemërën e ati dhe i thojnë O Zot Pithen era agjerim Pithen era aqërim Thot mërë një erë Të komë të atim Shkon me loq e vdikës I mërë erë Komë ve ati thot jara O Zot Pithen era Pithen era namaz në otë Thot Allah e rujt Si që i ka rujt i badetet Allah Allah e shpëtof dhe ndërof Si që i ka ndëru i badetet e allaut azze u gjell pa atë thap e omele allaut era e gjerusit ashme e këndshme të allaut në ditën e gjikimit se era e parthimit pse era e parthimit pse era e gjerusit e gojës a gjerusit a të jetë më e doshur dhe të publikohën në ditën e gjikimit transmiton me këhulli i thirisat banor të gjennetjit Kortin gjennet e në atin një erë të kanchme Dhe pisin dhe thojnë Qka kjo ere e kanchme Thojnë era e gojes Sa agjeruesve Si kur që ato e mshejten agjerimin Sot në ja publikuam Veprët e mira në ditën e gjikimit Allahun e lusmi Që Allahun as dhe o gjelë Në i pranon veprat ona Në veçantit në i munson Që të agjerojmë për Allahun as dhe o gjelë Losim Allahun Azza wa Jall se Allah fillimisht Allahu te jete i knajtur me kët ibadet se ja bëjmë Allahut. Allahu nuk ka nevoj për ibadetet tonë. Ne jemi atë nevojshëm për rahmetin e Allahut. Ne Allah e falëndroj që na mundsoi ta përjetojmë kët muaj, pranë kët muaj, ato punëtor që janë në të morin pushim. Ato që si japin pushim në të morin bollëvajë. Në të morin Po shimë mjekësorë, mjafni më të muj punë, përdo një, letë përnojmë për ahiret një muaj, letë përnojmë për ahiret një muaj, s'po thëmë krejtësisht ato që e kanë të dëmëzdoqë, letë a shkortojnë ararin, nuk dojmë bë kines, nuk dojmë e përnu një stekaterojnë, dojmë gjëndetë, Allah në ka porosi të dhërojnë, në ka garantu rishkinë, Na i mërë dhe Allah i kërkush Sikur që nesë po mujmë Ja po nesëve me jamur riskin Pra dhe të qertë Ska në mundësi neve me najmur Flini rahat Po shoni dhe adhëroni Allah Se nga se ka garantu Për jameri Allah Që thot për jameri sallallahu shallam Kusikasit e ati ta fitan akiretin Allah u ja pasuron zemrën Allahu jam ledh problemat Dhe Allah uja bje në riskin Ajë që li e ka për qalim dunjan Allah uja zjeron problemat Ja varfëron zemrën Nuk shkoqit dhe nuk merë prej dunjas Vëtëm atë që Allah unë Azza wa gjelë ja ka zaktu Lusim Allah unë Azza wa gjelë